Kristoffer, hur känns det att du inte har någon gäst här då? Är det tomt? Det känns tomt. Förhoppningsvis blir kanske, kanske värmen inte så, så farlig som Nej. den brukar vara. Men det är konstigt att vi sitter bredvid varandra. Vi sitter inte ens mitt emot varandra. Vi Nej. sitter som på ett franskt café. Jag har aldrig varit på ett franskt café. Nej, Men sitter man så här då? I, i, i Paris då sitter man alltid bredvid varandra mm. på, ut mot gatan. Alla stolar mm. är uppställda bredvid varandra så du bor i transfer. Mm. Ja, jag föredrar Italien. Där mm. sitter man inte så. Där sitter man med ryggen mot gatan. Ja, <laughs> Exakt. Precis, vågar man sitta med ryggen mot gatan i Napoli? Ja, jag vågar. Ja, men du, är ju, du är från Italien, har jag hört. Ja, de säger det. Swanemar. <laughs> eh, ja Något sånt i alla fall. Nej, det var kul. Ja. Vad jävla kul. Okej, okay, då kör vi. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer sju. Det är idag med mig Björn Engbo och med mig i panelen har jag Kristoffer Svanemar. Välkommen hit. Stort tack, stort tack. Idag har vi inga gäster, konstigt nog, utan idag har vi tänkt att snacka lite om säsongen som har gått än så länge. Och krisen i AIK, min första fråga till dig Kristoffer, är det en kris i AIK? Ja... Vad ska man säga? Det är, det är en befogad fråga faktiskt. Det blir ju snabbt kris i AIK. det räcker ju ofta med bara två torskar i rad så är det kris, men ja, kris kanske, men det är långt ifrån bra i alla fall. Det kan man ju säga. Du läste ju någonstans på Gnaga forum att det var Ja, precis. Det här var, jag vet inte hur pass bra källan är. Det här är en kille på Gnaga forum som skrev att det är den sämsta poängmässigt sämsta starten Sedan 1979. Mm. Då tog vi alltså på tre, de tre första matcherna noll poäng. Uh, och inte sen dess har vi gjort en så här dålig poängmässig start. Uh, och um, det är inte jättebra. Och läser man på, på sociala medier som Twitter och på Gnaga forum och möjligtvis Facebook också så är det ju väldigt många som är upprörda och, och väldigt, väldigt många saker också. Men uh, vi kanske ska fokusera framförallt på spelet nu. Och då, ja, då känns det som att alltså, det, det har inte börjat så bra. Nej, alltså upprördheten kommer ju också ifrån... Folk var ju upprörda innan ens första matchen hade spelat Så det beror ju på arenaflytt och, mm. och sen kom det ju diverse övergångar Och sånt som strödde salt i sådär, Så att det, det var ju upplagt för det här Kan man ju säga eh, Och det som är mest skrämmande är väl att det, Alltså det är ofta spelmässigt Har det ofta inlätts väldigt dåligt Vi är vi vana vid att, det, att man har Skyhöga förväntningar och sen så går det åt helvete Liksom Men eh, Alltså det är väl... Framförallt så tidigare har vi ju kunnat spela dåligt men ändå kamma hem i alla fall en vinst av, av, på tre försök i början. Medan mm. nu ser det väldigt dåligt ut poängmässigt och även spelet ser idéfattigt och trögt ut. Och, och det ser ut att fattas. Kollar man senast mot Åtvidaberg så tycker jag att det fattas en, en spelidé helt och hållet. Det ser ut som att man... ja Men tycker du det är helt och hållet? För att jag, jag är känslan att jag tycker att AIK har börjat Senat på jag ser tycker att AIK började matchen ganska bra. Då tycker jag att man rullade bollen ganska bra. Man spelade runt ganska fint. Vi kanske inte kom till några bra lägen. Jag tycker också att det var så mot Syrianska. Att vi började matchen bra. Men sen så tappade vi allting eftersom. Och så gick det inte att komma tillbaka. Mm. Jag tycker att det finns en spelidé. Men att vi på något sätt så stängs den av i skallarna efter ett tag. Ja, jag, vill, alltså... Jag vet inte, jag gillar ju det här AIK på höstsäsongen när man kommit igång och maler ner motståndarna. Jag tycker att vi har börjat bra mot Syrianska och Åtvid. Och spelidé om spelidén har varit att ge och låta han hitta på någonting... Så absolut för att han börjar ju matcherna Både mot Syrianska och i Strålande och gör mm. sin gubbe varje gång Och när han gör sin gubbe så, så händer det någonting Men jag tycker att man tappar allt eftersom Och, och lämnar över ansvaret liksom, Och då blir det ja, Men Vad tycker du att de ska göra istället då? Vad, vad är det som, hur borde det se ut? Ja, hur borde det se ut? Vi borde vinna varje match med 3-0 <laughs> tycker jag. Ja, men jo, jo, det är resultatmässigt. Men hur, nej, hur? men jag tycker vi. Alltså, kollar du på Syrianska spelartrupp Kolla på Attvida Bergs mm. Gå gubbe för gubbe. Du hade inte bytt ut en enda spelare. Inte någon från bänken. Inte någon från Star Elvan. Och i min värld är det. Det är ju. Det är overkligt att man kan gå därifrån med. Med en poäng på, mot de två motstånden. Sen är det ju. Kärbel Thoma är faktiskt ganska bra i syrianska det är han faktiskt. Jag, jag tror om man bortser från Charles Belthomas, nu. Om man bortser från att är Thoma, om han hade varit äh, säg att han heter äh, Bengtsson så hade jag ju kanske tagit in honom äh, som en bra ytter i AIK om han inte hade haft sin historia om inte han haft den här. Jag nej. tycker att han är riktigt äh, Jag, ty där, jag tycker att äh, han är sämre än äh, Nabil, är... sämre än Kwaison och sämre än Motomba tycker jag. Men nu har vi ju en högerytor som får starta alla matcher som inte är någon av dem som du nämnde, Daniel Gustafsson. Nej, där kanske Charbel är bättre. Det, mm. det, det kanske jag kan ge honom. Men alltså fortfarande, du ska inte vara alltså, startelva hit eller dit. Jag ser hellre, och det jag har jag sagt tidigare, så ser jag ser hellre Martin Motomba från start mm. alla dagar i veckan. Det är en poängspelare och... Kollar du på varenda liga i Europa Så det finns ingen spelare som lyckas med 100% Av sina dribblingar eller, eller skott eller inlägg Men när man väl lyckas med dem Så blir det ofta mål Eller i alla fall otroligt farlig målchans Motomba är precis en sån spelare mm. När han lyckas så, så är det målchans direkt Och när han misslyckas så, ja, Då har han i alla fall försökt Och det är det jag saknar från DG Han är en av de snabbaste spelarna vi har haft Men så fort han kommer, fram, han kommer med full fart fram till backen och sen stannar han mm. Så att det, jag, jag, jag vet inte vad det är Men det är, jag, jag tycker att det är alldeles för dåligt Och det ser, det ser idéfattigt ut liksom. Jo jag håller med Jag skulle också gärna se Martin Motumba från start Det, det tror jag att vi har varit ganska överens ända sedan Det har börjat i alla fall Men mm. mm, möjligtvis inte innan Uh, för Motumma när han har kommit in så har det sett Riktigt bra ut och han har verkligen varit en energiinjektion Och um, han är också en av få spelare som Vågar gå in med fötterna före In i närkampen och som visar Att han ska gå först det är, Alltså AIKs devis för i år, jag tycker inte att det är så många som Visar det utan att man, man är rädd Om fötterna, man är rädd för att Ja absolut, ner sig. och sen efter varje match Alltså kollar du på spelarna Hur de beter sig när domar blåser av slutsignalen Så kan jag inte se att Jag kan inte se att någon är utmattad liksom. Nej. Utan det är liksom en ryck på Och en klapp till supporterna och, och sen går man av planen liksom. Torskar du med 1-0 borta mot Åtvid Då ska du lägga ner och spy efter matchen För det ska inte vara okej okay att torska borta mot Åtvid Men varför kämpar de inte så? Är det kämpar de? Det, Nej, det alltså, är det jag snackade det, Jag skulle ju ja. nu vet att Jens Andersson skulle säga Att det inte handlar om det Att alla spelar såklart kämpar Ja det är klart Men, I, men det måste man ju jag, säga. jag, jag, jag håller ju med också Det ser inte ut som att de ser inte så trötta ute efter Men varför är de inte det då? Jag vet inte Men vi, vi har pratat om det Du och jag inte och spelat in det Men <laughs> vi har pratat om det Och jag har varit inne på att jag tycker att det är väldigt mycket Att man lämnar över Ansvaret på, till andra liksom. Att det är många som eh, Många som kanske Saknar lite självförtroende Och tror att nej men han kommer lösa det Och han kommer lösa det och Tidigare i AIK så har vi haft spelare som som är stjärnor liksom och som är bättre än alla andra. Vi har haft eh, liksom Wilton, Åbo och sådana spelare som där man kan lämna över ansvaret till och som, mm. som verkligen fixar det här offensiva. För defensivt har det alltid varit bra och det tycker jag att det är i år också. Eh, men offensivt så har vi inte den där super, superstjärnan än så länge. Det kan vara hen och om han är 100% hel men. Det han går en, inte ens en hel match Och sen drog han på sig en skada igen tyvärr För att det såg bra ut när han kom in mot Åtvid också Även om jag tycker att han ska göra mål På den målchans han får Så, Men det ser lite ut som att man lämnar över ansvaret Och att, och att man tror att någon annan ska lösa det liksom. Tycker jag mm, men det, det håller jag med om Det känns som att ansvarskänslan saknas lite i truppen det, Där är en sån sak Jag skulle jäkligt gärna se Kärna komma in och spela lite Jag tror han är en sån som kan visa lite Han är en som kan visa att gå först som kan visa lite hur man ska agera på planen. Och han är inte den som, som, som fegar ur på något sätt och litar på att andra ska göra jobbet. Um, jag jag ja, tror jag ja. tror att du, du har mycket av en poäng i det. Sen kanske Kärna inte riktigt håller samma kvalitet som de som startar. Men, men att på något sätt ruska om lite som för att visa en poäng i truppen. Ja, alltså det är möjligt att det, är möjligt att det kan lösa det. Uh, sen tror jag att alltså, defensivt så känns det som att Kärna är ju mer en defensiv spelare. Men framförallt så är det en sån Alltså på hemmaplan kan det vara en spelare Som man kan sätta in i ett läge där man behöver väcka laget Framförallt för att tjäna ger en sjuk Alltså sjuk inspiration till publiken Och mm. bara det liksom Det är ett par decibel och, och ett par grader som temperaturen höjs med När han kommer in på plan Och det smittar ju av sig Så mm. det kan vara en idé Men... Jag måste bara fråga säga Jag tycker inte att Tjana bara är en defensiv spelare Jag tycker att han är ganska bra offensivt också Jag tycker att han är bra på att styra tempot ja. också um, Och sen så tycker jag att han gör en väldigt snygg snurfint också Men det Ja så. så är det, alltså det är klart att det är så Sen, sen tycker jag att att till exempel Ibrahim Moro är en spelare som också är jävligt duktig på att styra tempo i mm. spelet men jag tror inte om jag säger så här, jag tror inte att kärna är lösningen på våra offensiva problem. Nej, det, det kan vi hålla med om. Jag tror ja. jag tror att det är många olika delar i vårt offensiva problem. Jag tror inte att det är enskilda Nej. spelare egentligen. Nej, är... verkligen inte. Men, men samtliga offensiva spelare behöver ju höja sig ett mm. par nivåer. Eh, och framförallt så har vi ett stort problem jag ser det är att det är många som som tror att vi ska passa in bollen på mållinjen och att vi är ett sånt lag och det har vi heller aldrig varit. jag saknar det här. Jag menar vi har spelare som är den som tog långskott eller långskott, Skott utifrån förra matchen var Helgi. liksom. Kwaison mm. som är bland de bästa tillslagen vi haft i AIK på år och dag tog inte ett enda skott kände sig som och, och Nabil lika där och, och jag menar, det är många spelare som som inte verkar villiga, alltså, som inte verkar våga misslyckas och, och ta, alltså, ja, ja, ta och skjuta ja. bollen över hela arenan. Det än och... men, det, men ingår inte det här i AOKs nya spelmodell då i år? För tanken är ju att vi ska utveckla spelet efter vad vi har lärt oss i Europa. Vi ska lära oss mm. att vi ska gå mer i djupled och vi ska hålla pressen högre. Backarna ska, eller backarna ska stanna uppe vid mittlinjen och vi ska kunna passa runt för att vi är ett så pass bra lag. Vi spelar jämt mot äh, Napoli och vi vann mm. mot PSV. <laughs> Är det inte så att, um, att Alm tillsammans med truppen att man har byggt upp en bild av sig själva som ett bättre lag än övriga lag i Allsvenskan svenska man tror att man faktiskt ja. kan passa runt i den här ligan man tror att vi faktiskt är så pass mycket bättre. När vi, jag, jag tror att vi är bättre än de flesta lag egentligen men jag tror inte att vi är så pass mycket bättre att vi kan leka oss till segrar och passa på Nej, runt alltså tydligen inte. Nej. Alltså tydligen inte och, och för mig så... För mig så, det är klart att jag helst av allt hade velat se ett AIK som, som rullade ut varenda motståndare, men AIK har under, under så länge jag har gått och kollat på AIK så har all, AIK aldrig varit ett sånt lag och, och som det ser ut nu så jag, jag tycker att OJK var det liten Det året när vi förlorade guldet I sista omgången Det var 2006 2006 Då, då den hösten tycker jag att OJK var ett sånt lag Som rullade runt Vi rullade fan ut både Malmö och Göteborg Den hösten Ja det, det är möjligtvis Det är, det är nog enda möjligtvis gången som Det då. har varit så man håller med det helt och hållet Vi har aldrig varit ett sånt lag Som rullar ut andra lag Oavsett vilket motstånd vi har Nej men sen då, då var det ju också Alltså 2006 Då var det Jag tror det nästan är det mest Efter 2009 kanske Så väl det 2006 var väl troligtvis den gången där AIK har spelat med högst press någonsin. Mm. Alltså man vann bollar precis utanför motståndarnas straffområde i parti tio minut och då blir det lätt att det ser väldigt bra ut och att det är väldigt tekniskt. Men kollar man på laget sin höjd så var det ju samma sak där att det var Wilton som var liksom det kreativa navet mm. som fick släpa lite och så lite fri roll på honom och, då, då blir, och han var ju... I, sjuk form då, om man någonsin har varit sådär bra Jag tror eh, att har varit det, så, så att det Det var nog mycket där och där liksom. Men annars så, annars så tydligen så funkar inte den spelmodellen som man tror och har trott på Så här, kanske man inte ska liksom frångå Almes idé helt och hållet men, men man kanske ska börja fundera på hur mycket det är värt att att utveckla en spelidé gentemot att liksom vinna fotbollsmatcher, för att det ska man göra mot mm. de här lag De här två senaste matcherna ja, det var precis det jag tänkte säga faktiskt ska man, för det är det som AIK pratar mycket om nu, och som Jens pratade om det här var sist också, att man vill ju utveckla spelet, man vill bli bättre och bättre för att kunna vara bättre mot vinna matcher enklare och vara bättre också ute mm. i Europa men det känns inte riktigt som att vi är redo för att göra, det är som att vi har tagit ett för stort steg på något sätt som att det är svårt att förklara riktigt vad jag menar. För vi var ju riktigt bra i höstas. Vi var ett bra lag. Mm. Men vi har inte tagit med oss ett dugg av det. Nej, men alltså det man var... har Vi har tänkt på att vi ska utveckla och bli bättre men vi har glömt det som vi gjorde bra förra året. Ja exakt och vi kan inte säga att vi ska ta med oss det vi gjorde i Europa mot, mot PSV och Napoli och, och Dnipro. Eh, men det vi gjorde mot dem var ju knappast att rulla ut dem. Liksom. Utan det vi gjorde då var ju att försvara och kontra. Ja, medans... inte, inte enbart tycker jag. jag tycker Nej, att vi inte spelade igenbart. ganska positivt ju... fotboll mot de lagen också. Ja, absolut. absolut. Men det i grund och botten så var det på grund av ett bra försvarsspel som mm. vi spelade bra offensiv fotboll. Mm. Nu spelar vi ett helt okej okay försvarsspel. Även ifall vi släpper till för mycket målchanser mot syrianska. Mm. och ja, Vi släpper in ett mål mot Åtvid och gör ingenting egentligen framåt. Vi har ett par bra chanser. Varav av Nabil och Hen och kanske har de två bästa chanserna, och Lorenzon. Men det är fortfarande så att spelet är inte där det kanske bör, och där man tror att det ska ha varit. Mm. Tror jag. Nej, och Sen försvarspelet. Många säger ju att det är minst lika bra som förra året. Jag tycker att backlinjen är lika bra som förra året. I stora delar tycker jag att det har varit så. Men jag tycker däremot inte att försvarspelet över resten av planen har varit lika bra. Jag tycker inte att våra offensiva spelare kämpar hem lika bra som man har gjort förra året. Försvarsspelet är bra i backlinjen men jag övrigt mm. så tycker jag att vi släpper till för mycket. Ja alltså det, det, det... ser väl inte bra ut någonstans egentligen. Om det, är någon, alltså om det är på någon punkt så är det väl så är det väl kanske just försvars alltså backlinjens jobb. Där kan jag inte tycka att de har varit jag kan inte känna att jag är sjukt orolig för Nej. att vi kommer släppa in fyra mål kommande tre matcher liksom. Men däremot så ser jag, just nu ser jag inte liksom hur, vilket spel det gör, som gör att vi ska vinna. Det är snarare tillbaka till grunderna. Liksom. För det är ju så du kan inte utveckla någonting ifall du inte har en grund att börja på. Mm. Så att det, det, då, det blir svårt om, om man tror att förra året så ska vi vara ett hårt jobbande lag. Sen helt plötsligt så lånade vi in en spelare på sommaren. Och sen nästa vår så ska vi vara ett spelande klapp, klapp fotboll och sådär. Utan det gäller ju att ta det sakta men säkert och inte tumma på det viktiga. Och det är ju att vinna matcher. Liksom. Mm. Det är ju så. Och det gör man ju inte just nu. Och det är... Det är inte bra. Men äm, har vi inte ett så pass bra lag som skulle kunna, rent, rent tekniskt som att titta på spelare för spelare, har inte vi inte ett så pass bra lag som skulle kunna passa sig i, genom ett dåligt motstånd? Jo, alltså det har vi ju egentligen. Men vi har ju fått bevis på det tusen gånger i den här serien. att Det, det funkar liksom inte i allsvenskan. Det går mm. inte. Det är liksom, det är, det är inget lag som kan göra det. Det, det är väl... Elfsborg någon säsong och endast på hemmaplan eller på bortaplan om det är plastgräs. Det är typ då kan jag tycka, men det alltså det det blir svårt. Det blir svårt att sätta det även om jag tycker att man ska kunna göra det så i grund och botten så är det fortfarande ett, ett hårt jobbande AIK även i år mm. för att jag tycker att man saknar den här den här fixstjärnan. Vi har inte den här Dully Johnson på mittfältet. Även om Säls så är en jättebra fotbollsspelare, så är han, han för ett år sedan han kom var han en, en target-anfallare. Sen ja. är han jätteduktig passningsspelare, men det är inte en Dully Johnson i hög form, det är inte en Derek Boateng i hög form som kan styra ett mittfält genom sitt passningsspel. Nej, det, det trodde jag att vi hade en Ibrahim Moro. Men av någon anledning så ser jag Alma att han inte riktigt eh, borde spela just nu. Jag tycker att vi hade honom som en sån också under hösten. Ja, eller det fanns potential i alla fall. Alltså, mm. Han är fortfarande född 93 så att ja, det är tidigt att ge en sån spelare för, för, stort, all, eller för, för stort ansvar. Men sen så kan du, det, det kan mycket väl utvecklas till att bli en sån spelare för att man har sett alla intentioner. Anledningen till att jag tror att, att Alm startar med, med Helge är för att jag tror att den offensiva balansen skulle bli det skulle väga över. Mm. Han är en alltså han är, han är duktig bollvinnare men samtidigt så är han det är väldigt många han riskar väldigt mycket. Mm. Det är ofta liksom det är antingen så är det en brytning eller så är det ett gult kort. Det är, det är där någonstans. Ja, visst, han, är ju, han är ju en tuff spelare också. Det ja, han är han, och han... lite småful. Liksom. Ja. Alltså han, han, han går in ordentligt i närkamperna. Mm. Medan Helge är lite mer städad I det Och dessutom så är ju Alltså Moro är ju lite grann Han gillar ju att följa med offensivt Och han gillar att ta skott utifrån Vilket absolut är jättebra Men för att hålla balansen lite eh, Jag menar senast så, så var det DG Celso Och Quaison på mittfältet Kasta in en Moro där också Så har du typ en snittålder på spelare födda 91 och alla hyggligt offensiva och så plus Celso och Kennedy mm. på topp. Det, det blir... Alltså på man, man, man, det, är, man, det är vågat liksom ja, man man, man, glöm, man glömmer bort att uh, Celsso faktiskt är typ 23 år. Han, ju, han är lika han, gammal som mig, han är född 88. Ja, men han, så han så känns ju som att han är 35. Ja, verkligen. Ja, ja, verkligen. Så att det, det, är, det är klart det är, det är ett ungt mittfält fält snack. Ja. men du, um, jag vet att du har varit lite misstänkt med um, coachningen hittills igen. Igen. igen. igen ser vi det. Ja, jag kan, jag, det det, jag, det flög nästan grejer hemma när jag ser att eh, det kommer ett byte i vad kan det vara, 85 eller något sånt. Vi ligger under med 1-0 borta mot Åtvidaberg. Vi byter ut Helgi Danielsson. Jättebra. Mm. Full fart framåt. Vi byter in en defensiv mittfältare i Breymour. Vi låter Karikari Kari och Viktor Lundberg sitta kvar på bänken. Vi måste göra mål. Jag, jag kan inte förstå jag kan inte förstå bytet. Nej. Alltså det, det finns, även ifall spelet kanske blev, ja vi fick lite mer press på det men det var fortfarande... Alltså det är fortfarande lika många spelare där inne i boxen. Ja, det är hellre sett Alltså vad har du förlorat då? Du ligger redan under med 1-0. Kasta in byta ut en mittback och kasta in Karikari och, och låta han stångas i anfall alltså i straffområdet eller in med Viktor Lundberg och låta mm. han skjuta eller alltså vad som helst, men vi bytte ut en spelare på ett centralt mittfält och bytte in en spelare på exakt samma position. Så att jag, ja. jag kan inte jag jag tycker att det det är det, som, det är det som vi nämnde sist också när Jens att här att Arm gör ju bara byten rak, alltså raka byten mm. med mittfäl, mittfältare mot mittfältare mm. Exakt så. Um, däremot så tycker jag, när, när Arm gjorde de två första bytena, det gjorde han ju ovanligt tidigt dessutom, så bytte han ut båda yttrarna. Mm. Um, vilket jag, tyck jag tyckte var helt rätt då. Jag jag kommer skrev på Twitter precis direkt efter Bra byten, sen en sekund senare gjorde det Syrianska mål, eller Fereberg mål ja. Och då var det inte så jävla bra, men det, det hängde nog mycket Mer ihop med vad som hade hänt innan än det ja, Så ja, det, det tycker jag var, de bytena Tyckte jag var bra, uh, och sen så tycker jag Att spelet blev bättre när Moro kom in Däremot så tycker jag i så fall att Om man har för avsikt att ändra matchbilden På det sättet så skulle man ha bytt in Moro Bra mycket tidigare, inte när det är fem minuter kvar av norge tid och så borde man kanske funderat över de övriga bytena. För jag tror att båda ytorna kanske hade varit bättre med Moro inne. Och att man i så fall hade kunnat mata på med en del anfallare i slutet i så fall. Ja, exakt. Och sen var det ju... Man bytte ut båda kantspelarna och satte in en anfallare och en kantspelare. Men då flyttade man istället ner den bild mm. på högerkanten, Så det var fortfarande en, ja, en 4-4-2. Och visst, man kanske som Jens sa att man skjuter fram kanterna lite mer. Men jag tycker inte att man... alltså. Jag tycker att det är för lite effekt För det blir fortfarande samma typ av spel liksom. Motståndarna möter fortfarande samma Det blir inte rörigt i huvudet för dem Utan det blir bara en, en ny spelare men Med en... på samma position och hålla koll på Tror att det blir rörigt i huvudet på ARK-spelarna om man, om man gör ett sånt byte ja, I 55 blir... blir det, det. I 55 ja. blir det Man är inte van att spela på det sättet Men i 85, mm. allt framåt, jaga ett mål mm. Då hoppas jag att det enda man har i huvudet som AIK-spelare är görmål mm. eh, Så att det, det, det kan inte röra till det Tror huvudet, inte att de har liksom. det i huvudet i 55: 50, -50 då? Att Bara göra mål? Eh, samma, jag tror inte att samma alltså, det, det Jag klart. tror inte samma desperation Finns i huvudet i 55: 50, 50 Utan då är det mer att vi trummar på mm. vi, vi spelar lite offensivare Men du har, ändå, du har ändå Ganska bra med tid Du har 35 minuter på dig att vända det mm. Eller i alla fall få till ett kryss men i 85 och fortfarande 0-1, då, då är det ju ren och skär desperation. Alltså då, ska, då måste du ju. Det är då du flyttar upp målvakten liksom på en hörna för att mm. du måste göra mål. Och jag tycker att det, rent logiskt sett så borde det vara. Det finns en anledning till att man spelar defensiv mittfält och det finns en anledning till att man spelar anfallare. Rent logiskt så borde det vara enklare, och, eller i alla fall större chans, att göra mål om du har tre anfallare på plan mm. än två anfallare på plan. Absolut. Det jag jag. Men om man tittar på, på spelet hittills i år då har ju pratats hur AIK ska utveckla spelet eh, och man ska äga boll mer och ha pressen högre. Har du sett någon sån här skillnad? Eller, det som jag ser egentligen är mer av, av förvirring och, och dålig inställning i mina ögon. Eh, och jag ser ju att backlinjen står högre upp men jag ser ju också att vi har större luckor bakåt därmed. Men Vad, vad kan du se av de här uttalade förändringarna? Ja, du, alltså det... Än så länge ingenting mm. Alltså Än så länge man bara griner och besviken och, och tycker att allting är skit liksom. mm. Alltså det gör man ju för att det, det hade gärna, Vi hade ju gärna fått bli utspelade I två av de här matcherna Jag hade gärna blivit utspelad mot Elfsborg borta Och Åtvid borta också Vi hade kunnat torska havet med, med 80-20 Så länge vi vinner matchen För mm. det är det som är, är viktigt för mig Och sen blir det lite så här. Jag menar ena sekunder så står, står man i intervjuer Från AIK-håll och säger att vi ska fokusera på spelet och vi ska förändra spelet och, mm. och vi ska utveckla spelet och, och sen i, inför matcher eller efter matcher så har man tränaren när han får frågan att vad tyckte du om matchen och säger bara nej det var inte bra för vi vann inte mm. okej men kan ni ta med er någonting från matchen nej för vi förlorade mm. då är det så här, men ska vi fokusera på spelet och utveckla spelet eller ska vi vinna matcher liksom? för att ena sekunden så säger ni att vi ska fokusera det är, det är en... på att utveckla spelet och andra sekunder så är ingenting bra om vi förlorar matchen det är en, en, så det är... en, en fruktansvärt bra poäng måste jag säga. det är något som jag inte har reflekterat över själv jag kom det är, på jag det inte. nu ja, faktiskt Ja, jag kände att jag bara gapade, vilken bra reflektion för det är precis så som det är efter, efter matcherna vi har förlorat så står det att allt är bara skit för att vi har förlorat matchen mm. det är ointressant allt det andra All annan tid så pumpas det hela tiden på Hur vi ska utveckla spelet Och det, även innan säsongen så har man talat om hur Vad som ska ske och vad som är viktigt mm. Det är klart att, att vinna matcherna Är viktigt också men, men precis som du säger I intervjuerna efter så är det som att Visst han kanske är sur och arg Och det slår slint i huvudet på honom också Han är sur för att spelarna inte har gjort som han har sagt Ja eller så kanske han bara anser att man utvecklas Genom att vinna liksom. mm. Det kan också vara en, en poäng i så fall Men ja, jag vet inte jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är märkligt och att det sänder, det sänder konstiga signaler och det är exakt likadant med byterna också. Jag tycker att det, det sänder konstiga signaler och alltihopa till supportrar och till spelare. och sådär så är... alltså Jag skulle så gärna vilja höra vad, vad alla egentligen tycker inne in i truppen. Hur, för, att, för mig är det i många fall väldigt obegripligt hur han tänker. Och, även om jag fortfarande har förtroende för honom så känner jag att jag inte riktigt vet vad han tänker och jag vet inte riktigt vad han tycker och jag tycker också att han beter sig lite märkligt i vissa situationer. När han byter ut spelare så står han ju där liksom och ignorerar dem tittar rakt fram och så går spelaren förbi och så tittar han dit i sista sekunden och vinkar till dem. Mm. Det, det är som, jag vet inte om det är något psykologiskt spel från hans sida eller om han bara är sån. Um, jag tror men, att han bara är sån. Men jag är så nyfiken på att höra vad, vad, egentligen, vad man tycker inuti spelartruppen om han, hur han är egentligen där. Jag tror att det är svårt faktiskt alltså den, den, den bilden jag har fått Så tror jag inte, det finns ju tränare som är liksom Väldigt mån om att alla mår bra Och mm. att alltså som går att ha mycket så här Individuella samtal och sånt Jag tror inte att Alme är Jag tror att sjukt fokuserad på, på gruppen och på Laget, AIK mm. och vad som är bra För truppen och bra för laget Men jag tror att han är mindre Eller lägger mindre fokus på Spelare för spelare och och du gjorde en bra match och du borde tänka på det. Och vi ska ha individuellt samtal imorgon om mm. din utveckling. Jag tror, att det är mer, jag tror att han är mer fokuserad på hur utvecklas laget och hur mår laget och, och sådär. Mm. Det tror jag. Det är klart det Sen tror är, det. är det mycket annat såklart som spelar in. Kontraktsituationer och hit och dit och mm. mycket runt omkring. Men, men det skulle vara sjukt intressant att, att höra sånt. Det blir nog dock svårt att få hit. Det finns nog inte en enda spelare som kommer inte in... här och säga Nej det, det kommer säga. aldrig alltså, sitta spelare så här Och vara ärlig, kanske när vi har stängt av Inspelningen, <laughs> men <laughs> inte Annars, det tror jag inte Nej, det, det känns inte som det Men du Björn, vi ja. ska gå vidare med okay. eh, En punkt här Som vi har, som jag har skrivit ner Och det är eh, en fråga Om det endast är positivt med Den eh, konkurrenssituation som finns I AEC just nu och mm. där vet jag att du har en hel del åsikter om eh, Jag och, vi har ju hört Oiko säga att det är, det är bra för att vi har en stor trupp vi har hård konkurrens på alla positioner, vilket borde leda till att alla kämpar hårdare om platsen och att spelare blir bättre för att man måste slita hårdare för platsen. Det är något, det är något slags mantra som man egentligen hör all, alltid det kommer en ny spelare till klubben och så säger spelaren som är på nuvarande på den positionen säger det är bra med, med konkurrens, då blir jag en bättre spelare um, och jag, jag har väl egentligen inte reflekterat jättemycket om det utan jag har ju tagit det på något sätt som en sanning. Eh, ja, jag, jag, det jag blir ju lätt så. Ja, men jag, jag, jag tror ju det, är ju det är ju stark konkurrens i klubbar ute i övriga Europa. De bästa klubbarna i Europa har ju liksom två landslag. Mm. Ett på bänken och ett på planen. Mm. Ja, så. så är det ju. Alltså det som är... Äh... Det som är om man tänker både, nu följer ju inte alla och du gör ju, det, du gör ju inte det bland annat, Definitivt. följer ju inte någon europeisk fotboll så sådär. Ah. Men det är, alltså det är klart att konkurrens det är, det är klart att det är bra, du ska känna att du har någon som är där och nosar. Liksom. Mm. Men det man kan det, man, det jag tänker i alla fall, det är att de två åren där vi senast har vunnit guld alltså 2009 och två, eller 98 mm. båda de åren så har vi inför säsong och i stort sett under hela året så har man alltid vetat vilka som startar om alla är friska. Mm, så är det Kollar du på stora klubbar i, i Europa också alltså du kan kolla på, på Real Madrid och Barcelona och, och, och Juventus och, och var du vill. Mm. Så när alla är friska så är det alltid samma lag som står på plan. Det är alltid rätt. Alltså det är alltid samma elva. Även ifall du kan byta in elva till som håller måttet och är väldigt bra så är det alltid samma elva. Och supporterna vet om det, spelarna vet säkert själva om det definitivt, och tränarna vet om det Alla vet om det liksom Men i, jag, jag tror aldrig att jag har varit med om något, någon gång egentligen där det har mm. varit så öppet på samtliga positioner förutom ytterback och målvakt i AIK, alla har en åsikt Du kan fråga, jag frågade en polare idag på jobbet, och vi var oense om eh, sju av elva platser i startelvan, mm. och det är, ganska, det är ganska sjukt att det kan Nu går ju det lite hand i hand med att det har gått dåligt, ja. men, Även ifall, även ifall det börjar trumma på bra så, så har vi en så pass bra, stor och jämn trupp. Så att det kommer vara svårt att ta ut ett lag hela tiden. Och det kanske inte alltid är positivt. Men jag, jag undrar om, om Alm skulle hålla med dig om att vi inte har det. Jag, jag tror ju att det faktiskt kanske sitter en elva i Alms huvud. för, för den här I alla fall för närmaste, närmaste veckorna så tror jag att Alm har sin jag... elva i huvudet. Och jag tror att... Men, men det däremot håller jag med om att vi har en stor och jämn trupp. Och det, det är det som kanske inte är så bra. Alltså en jämn trupp betyder ju att det är en konkurrenskraftig Ja, precis. Med trupp, konkurrenskraft, liksom. Den är ju precis, den är konkurrenskraftig men det är kanske inte det, är det som är viktigt att, att konkurrera med någon som kanske är lite bättre än en själv Då man jobbar för att bli bättre Ja, exakt. Sätt, istället har vi två exakt lika bra på varje position. Och då, då, är ju, då är det inte en, skulle jag säga en, en bra eller sund konkurrenssituation. Då har vi bara två stycken Volvo V70 av varandra, istället för en Volvo V70 och en Volvo V70. Ja, Turbo, ja, ja, ja. men kolla man, man, man till exempel förra året, där vi ändå är mm. bra. Alltså mm. Vi tar oss ut i Europa och vi är med i guldracet hur länge som helst. Robert Oman Persson som var en startspelare när vi drog igång förra året, han sitter på läktaren i år och inte ens med i truppen. Mm. Och jag menar, alltså. Jag tycker inte att, alltså, visst Alm har nog säkert en elva och tydligen han ställde upp med samma elva två matcher i rad nu. Mm. Alltså, det var många som blev lurade för att positionerna var fel ja, på pappret. Ja, det, det har han ju varit bra på tidigare. Men ja. alltså, det är samma elva spelare mm. och det är samma spel. Mm. samma, alltså, och, och du, Nu kanske vi kommer få se lite det ryktas sig om att Majstorovic kommer starta imorgon till mm. exempel, vilket är kanske den lagdelen där vi absolut inte bör förändra Nej, det är ett, för det är, är det någonting som har gett oss framgång så är det en back, fyra backar som spelar omgång in och omgång ut en hel säsong mm. och det, så... det, det är ett extremt konstigt byte om det verkligen blir av du är då per Karlsson som de säger som inte ska spela som mm. jag tycker har varit den bästa spelaren i backlinjen i 90 år um, och att bara byta ut honom och sätta in Majstorovic som har varit rent och takt usel på försäsongen Ja, det är ett konstigt byte. Det är jättekonstigt. Och, och det, dessutom som du säger, det behövs inga förändringar i baklinjen Nej, det är inte där problemen är Nej. Och i sådana fall så du, det är det större risk att du skapar ett problem om mm. du gör ett byte där. Precis. För att, ja, som sagt, är det någonstans vi inte behöver byta så är det just där. Men det, det är någonting som jag bara jag kanske är helt ute och cykla Man kanske behöver kolla upp statistik på runt det där. Men, men jag tycker att det känns som att som att nästa match skulle vi lika gärna kunna starta med... Med Moro och, och, och så centralt och Martin på en kant och, och Lalauele, alltså Lalauele på andra kanten. Och så Karikari och Henok på topp. Jag menar då har mm. det bytt ut mer än halva laget. Och det är, inget, det, ändå, det är ändå inte en dålig elva. Det skulle lika gärna kunna vara Alms första elva. No, absolut. Alltså man skulle inte bli förvånad ifall det var den elvan som stod på benen i premiären. No. Och, för att det är... Medan tidigare säsonger så har det varit det kanske varit en position eller kanske två som har varit lite halvöppen första mm. fem omgångarna. Men sen har den blivit stängd. Och sen har man kanske kryddat. 2009 kryddade vi med, med Flavio som kom in. ju. Där hade vi ju bara Obolo egentligen som var riktigt, riktigt vass mm. på topp. Det som saknades var någon bredvid honom och då kryddade man till det. Mm. Medan nu har vi liksom ja, fyra anfallare som är, om inte mer som... Som alla, all, alltså det kan vara vilka kombinationer som helst, och ingen skulle bli förvånad. Tycker jag. Ja, alltså jag vet inte. Jag, jag tycker däremot så har jag svårt att se att Alm skulle spela karikari och Kennedy samtidigt. Det känns som. Att det är, är något som man inte gör. Ja, visst, det har faktiskt varit så under, någon, ja, <laughs> under, under en period. Men då var det för att Henok gick av skadad också mot Hövsborg. Ja. Men annars så ser det ut som att det är, det är givet att man spelar med Henok och och. Henneke är, är nog väldigt given så länge han är hel. Men, det hoppas jag att han är. Men ja, vi har gått tre matcher. Han har redan dragit på sen skada. Mm. Så att vi, vi får hoppas att han är helt såklart För att han blir säkert en nyckelspelare. Men, mm. men det jag vill säga är att det liksom, förut var det... Förut var, för något år sedan, när vi vann guld, var Pontus Engblom typ tredje anfallare eller fjärde anfallare. Mm. Och han visste om det själv. Och köpte den. Jag menar nu skrivs det efter tre omgångar, nu vet man att det bara är skriverier med tanke på vart artiklarna är upplagda så vet man att det är lite saltat. Men jag menar redan nu så börjar det skriva som spelare som är missnöjda och för att de inte är med i truppen. Och, mm. och det är ju för att vi har så pass många, alltså förut var det inget konstigt att Pontus Engblom satt på läktaren för att han visste om själv att jag är fjärdevalet och mm. respekterar det och, och stämningen blir bättre i truppen ifall alla... Men Vet är det, hyggligt är det, sina positioner hyggligt. Är det är det här som du ser som är problemet Eller finns det några övriga problem alltså Problemet som du säger nu är alltså att man, man inte vet Sin plats i hierarkin Alltså det kan ju vara så här att du, du går en hel träningsvecka Och vet att det är så hård fight Om den här vänster mittfältsplatsen Så när Nabil väl har fått sin När Nabil väl får utav all Om du startar Då kanske det blir en mer känsla Att jag vann den kampen, jag får mm. starta matchen Fan vad skönt mm. Medan du, om du vet varje vecka att Gör jag bara mitt jobb på träningen jag Gör som jag brukar göra på träningen Då kan du gå en hel vecka och ladda upp inför matchen Och mm. den blir någonstans det stora testet Den veckan mm. Medan nu kan det bli så att du går och väntar på laguttagningen Och när du väl får laguttagningen Då vet du att ah, men jag kommer i alla fall få 60 minuter mm. Fan vad skönt Så att det blir någonstans där att energin från spelaren Kanske läggs på fel Den läggs mer på att ta en tröja I startelvan än att vinna matchen och det är, inte, det är nog inte det på samma sätt ifall du vet att du kommer starta matchen. Så alltså det är en jätteintressant teori jag. tycker jag. Och, men samtidigt då, om man tittar på det sättet, hur, hur ska man då ta en, en plats? Ehm, så att du har en given, så att Nabil då skulle vara given på vänster rutan. och få spela väg ut vilket han verkar få göra nu. Mm. Ehm, men säg att, att Martin Mutumba då är bättre än honom träning efter träning. Alltså i min ögon så tycker jag att allsvenskan Är så pass hög nivå Att på träning, alltså på träning Det är på match du bevisar att du mm. ska spela Men Hur ska man få chansen att visa på match Om man har en given spelare Och sen har man en som kanske, kanske ändå är bättre på. på ja på alltså du blir, du blir ju alltid Alltså du blir ju alltid inbytt så småningom liksom. mm. Alltså du kommer ju få dina chanser Det dyker du alltid upp skador och avstängningar Och mm. hit eller dit Och jag tycker att det är på match På träning så slipar du liksom på taktiska taktiska detaljer och fasta situationer och, mm. och fys och, och så mycket sånt att, att jag tycker att det ska vara en hyggligt fast elva liksom som, som, så att spelarna får känna att de, är, att de är fasta och sen därefter är det någon som kommer in på matchen och bevisar att, det, alltså att, det, att han är bättre då fine liksom mm. men ja Alltså, det, Man har sett så många gånger Och man har hört så många gånger Att spelaren är grym på träning Hur många har inte berömt Kennedy För, hans, för hur bra han är på träningen Och mm. han bara bombar in mål Och så så fort i match och Han saknar självförtroende framför målet mm. Man har ju pratat med Nu har ju inte jag överdrivit många vänner Som är Djurgårdare Men de, är ju, de som har sett honom i den tröjan Ett par år har ju sagt att ja, mm. det var så goda. det var det här vi hade Det är så här det ser ut liksom. Så att det, det är ju det, det är lätt det är, Hur mycket lättare tror man inte själv Att det är att prestera nere på Carlberg Och bomba in bollar i nätet Och sen är det 20 000 på Råsunda Eller nya arenar nu och, och man möter ett ett motstånd liksom. Och mm. det är lite skillnad på, på vad som krävs i prestation och, och, och vad som krävs mentalt För en spelare för att leverera när det väl är dags liksom. ja, Absolut tror jag ja, Så att det blir eh, Ja jag vet inte, det är, det är bara spekulationer och det är bara massa idéer. Jag är helt enig om att det är en, en bra eller en väldigt intressant teori. Sen så, så ja, Min känsla är ju att de flesta skulle säga emot dig, i alla fall de som är involverade i det, skulle säga. Ja, emot dig. De, givetvis. De, de, de, de tror ju på sin idé. I givetvis. Det här. Men självklart måste man ju få komma med motsatta tankar egentligen. och vi måste ju hela tiden kritiskt granska vad fan de håller på med. Ja, framförallt när de förlorar Alltså Exakt. hade vi vunnit två av tre nu Då du, hade vi det suttit det det här det och på ja, alltså, då, ja, ja, ja, och då hade jag ju säkert lite suttit och sagt det här. Då hade jag ju Nej. suttit hela dagen och tänkt på något helt annat så att, mm. Då Champions hade jag ju ja ja, ja, ja då är det ju Champions League nästa år Och ja. sådana där grejer så att det, Men det är ja. Ja, jag vet inte. Men det måste börja levereras lite i alla fall. Mm, absolut. Mm. Däremot så känns det... Jag, jag, är, jag är fortfarande som sagt förtroende för Alm och jag, jag tycker ändå att vi har haft eller perioder som har varit ganska bra hittills. Och äh, vi, Kennedy till exempel, han skulle kunna ha gjort ett flertal mål lite. Så han har haft i, i stolpe och ribba och ja. han har ju... Det ena med det tredje alltså. Det, det så länge han finns det och skapar chanserna så är han, ju, han är inte en dålig anfallare tycker jag än så länge. Men däremot så måste han ju göra mål. Till, ja, slut, men så det... till slut försvinner ju förtroendet för honom också. Till slut måste man ge upp och släppa in carry-carry som vi vet gör mål alla matcher han spelar. Ja, men det är lite som... Alltså, det är samma diskussion egentligen, Alm mm. och Kennedy. Man har fortfarande förtroende man hoppas fortfarande att vi någonstans ska ta spelet till nästa nivå. Mm. Att Kennedy ska bli en stor målskytt. Men liksom någonstans så fortsätter det alltså det pekar ju åt helt fel det pekar ju åt helt andra hållet just nu mm. så att det krävs ju en ordentlig uppryckning och jag menar det är ändå vad går han in på nu alltså det är ju tredje året nu så att eh, första året var väl lite sådär, eh, rent alltså men samtidigt så satt vi här för inte så många veckor sedan och tyckte att um, det, bra, det funkar bra med Alm. Vi tycker att Alm är en bra tränare. Och det är, um, ja, det var matchcoachningen har ju alltid varit kritisk ja, absolut till, men... men i övrigt så har vi liksom känt att det är positivt och att har utvecklats och blivit ett bättre lag ja, under ja, ja. de här åren. Och så går det så extremt fort, så fort vi börjar förlora några matcher så känner man att... Det är klart att jag får ju också mina tvivel nu. Jag som ändå är en rätt positiv person till Alm så mm. får jag ändå mina tvivel och jag blir så frustrerad och jag känner ju också att... Det kanske börjar närma sig gränsen men det att det går ja, så, nej, så, det går så alltså, snabbt det... Man har ju förtroende för dem i två Snart tre år kanske då Så är det ju, så är det ju. men det krävs ju alltså, Det krävs ju i alla fall en, Alltså i mina ögon så, Utan att över Alltså det är topp fyra placering Alltså femma det är inte bra nog i år Nej för då, utan... då har vi utvecklat åt fel håll då har vi Ja sämre. exakt Och det är fyra som sämst i år Annars är det ej godkänt Alltså fyra är godkänt tria det, det, det är bra liksom. Mm. Och sen är det VG på tvåa och NVg på etta, det, det är där det går. Så mm. att det finns inget inget mellanting och jag menar det, det, blir också, det blir också hyckleri om man ska sitta och säga va inför varje år att i år ska vi vinna, i år ska vi vinna och så mm. kommer man fyra, femma sexa, sådär liksom. Det går ju inte utan Ja, de med trupp. inte det. Nej, men med Nej. den truppen man har så, ja. så ska man ju då ska man definitivt vara väldigt högt upp. Mm. Ja, definitivt. Då, jag håller med helt och hållet. Så att eh, ja, uppryckning krävs. Ska vi ta en liten paus? Ja, det tycker jag. Nej I men eh, vi är väl tillbaka från en ganska gnällig Första del Ja vi, vi, ja. vi är nästan lite om ursäkt för det Lite läson, läson att vi sänker det Lite så här dagen innan, Eller samma dag som Som ARK Malmö FF Ja Men vi är nog gräva lite ändå För det är ju inte bra Det måste ju bli bättre Men eh, Efter en liten pratstund Med, med Martin där ute Som är, håller i spakarna Bakom det här Så eh, Han tror ju vi vinner guld Så mm. att det, det finns fortfarande Det tror vi också såklart Men, men det måste bli, bli Bättre ja, Gör vi det Ja, det är klart. Tror du på guld? Ja, absolut. Det, det känns lite tveksamt. Nej, jag tror på guld, men, men det måste vända nu. Mm. Det måste vända nu. Men nu, håller vi på, nu håller vi på att falla ner här igen. I, idag kommer vi att, så tror vi faktiskt att vi kommer vinna mot Malmö FF. Ja. Och varför tror vi det, Kristoffer? Dels för att vi har en, en, en bra historik mot Malmö i här På hemmaplan. På hemmaplan. Mm. De brukar komma hit och, och vända hem igen utan att få med sig några poäng. Mm. Det är känna att jag inte kollat upp det statistiskt så men, men vad jag kan komma ihåg de senaste gångerna Malmö har varit här så, så har vi oftast vunnit. Och, sen är ju deras tränare gnagare så att jag kan inte tänka mig något annat än att det blir <laughs> <laughs> tre trepinnar. Och, och deras nya anfallsstjärna Magnus Eriksson är från mina kvarter i Huvudstad. Mm. Du har pratat med honom. Jag tänker med prata med honom inför matchen och, och ge han ett ganska klara direktiv om vad som gäller. Men jag tror mm. han vet det själv. Jag tror, att, jag tror att han kommer förstå att det inte läge och, och, och vara oförskämd. Nej, precis. Det, det hoppas jag verkligen att han förstår. Eh, sen är det också positivt, delvis. Jag, jag är väl kanske lite svårt för det att man ser styrkan i att det är många borta i motståndarlaget, Men det är faktiskt många som är borta i Malmö FF av deras, som man ska kunna räkna som startspelare. Ja, framförallt Pontus Jansson för att nämna någon. Nu har jag mm. ganska risig koll, men, men Pontus Jansson är väl ändå en spelare som har... Jag som följer italiensk fotboll så har ju ett par klubbar där varit och nosat och mm. han är ju det är klart att det är en bra, bra spelare Och deras bästa defensiva spelare mm. Och deras målvakt är väl skadad också Har jag för mig att jag läste så ja, att, jag tror det, äh, också. det är klart att det är positivt det, mm. Du får gärna gå sönder ett par till på vägen upp mm. i Men samtidigt och... så är det ju Vi måste ju ändå ge vårt yttersta för att vinna Det måste vi ju kan man inte tänka egentligen som spelare Att det är bra att de har de Nej har de inte bästa som spelare Nej, inte som spelare Men vi på Lektan kan tycka att det är jävla skönt Att de saknar ett par Men Ja, Henock är ju tillbaka för oss också och mm. hoppas och tror jag för att han har visat sig vara eh, viktig mm. eh, både mot, eh, framförallt mot Älvsborg men också med sitt inopp mot, mot, mot Åtvid som som visade ganska snabbt att det, det finns mycket kvalitet att hämta där. Mm, men jag tycker att det är så skönt att se det också för att det är ju, nu är det bara tre matcher hittills och han har inte spelat 90 minuter i alla matcher eller i någon match. Nej. Uh, men det är så skönt att se för att det är så många som jag tycker ute i landet som tycker att Henoko är väldigt överskattad eller att man har liksom ingen in riktigt bra bild av honom. Mm. Jag tycker ändå att man såg redan under hösten att han har extremt mycket kvalitet. Och det som har ja, att ja. se att han bevisar det på så kort tid. När laget underpresterar så går han ändå in och visar att det finns faktiskt gott om kvalitet i honom. Ja, ja, absolut. Men det är ju många som han är. Det är som. Alltså som, jag kommer inte ihåg om han sa det själv här när han var här eller om jag läste i någon intervju. Men han har ju sagt det tusen gånger också. Att det är många som kallar mig överskattad men hur många mm. av dem har ens sett mig. Exakt. Och alltså det, det ligger någonting i det. Mm. Det fanns många som när han blev värvad till AIK och många vänner som sa att äntligen får vi en skyttekung. Liksom. Medan han själv bara målgörare, det är inte min starkaste sida. Jag gör gärna mycket mål men... Mm. Och många sa att äntligen får vi en snabb spelare och det har vi ju sett också att mm. han är ingen snabb spelare på det sättet även om han är duktig på att gå djupled också så mm. jag menar det är många Alltså det är inte så många som av oss aik det, Som som har sett hans riktiga Nej. kvaliteter ordentligt. Nej, jag, jag har en så kompis att... som sa till mig att efter vårt program här att han är inte nöjd med gå utom för han är inte nöjd med gå för att han, han har gjort 15 mål på en säsong. Och då kände jag, att, men du har du inte lyssnat på Radio Rosen där? Ja, ja, det finns <laughs> alltså någon som inte har lyssnat på Radio där för övrigt men, ja. ja precis, ja, det, det är märkligt Nej men det, jag, jag tror att det blir Jag tror det blir vinst imorgon Och, mm. och jag tror att det, Förhoppningsvis lossnar det framåt också Att vi kan få in Jag menar får vi in ett, ett tidigt mål Och sen så är det våran tur Att ligga lite avvaktande Och, och ligga på, på kontring Där vi kanske kan utnyttja Kennedy snabbt som bäst mm. jag menar den bästa matchen han har gjort hittills är ju mot Elfsborg och det är det laget som har spelat mest offensivt mot oss hittills mm. så att jag menar det det gynnar men, honom. Men han var farlig även mot Syrianska. Jag vet jag läste ju någon av deras spelare i en intervju efter matchen som sa det att det var skönt när AIK bytte ut Kennedy för att han var ett orosmoment under hela tiden. Ja absolut. Men de förstod inte varför man bytte absolut. ut honom. Syrianska, jag vet inte vad de hade gjort för läxa heller. Alltså, de stod ju med ganska relativt hög backlinje mot AIK många mm. gånger och det var ju två gånger man gjorde det och två gånger var, var Kennedy nära att göra mål också men, men äm, jag, tror, jag tror att kan vi få lite, för det första kan vi få ett rejält drag på eller Råsunda var jag nära att säga nu igen kan vi få ett rejält drag på på nya Arenan och kan vi få in ett tidigt mål så tror jag att då tror jag att det kan lossna rejält faktiskt mm. jag tror det är det som krävs att man får lite men lite, lite, lite vind i seglen liksom. ja, precis. Så att det, det tror jag kan bli bra Sen är frågan Hur all formerar laget mm. vad, jag... säger, vad säger du Eller vad tror du Vad jag tror är ju dessvärre inte som jag önskar Men jag, jag tror ju att äh, han startar med äh, Majstorovic och Milosevic Som mittbackar och sen så är det såklart Nisse och Lorentzson mm. ähm, Det känns ganska givet efter rapporterna idag Kristoffersson på Expressen brukar ju inte ha fel Han, han har ju någon som levererar elvan till honom Um, sen så kommer vi säkert att se ett liknande mittfält som vi har gjort tidigare tror jag, jag tror att DG kommer att få chansen igen och jag tror att det kommer att hamna bild på kanten uh, och jag skulle inte bli förvånad om det är Helge och Celso på mitten också och sen på topp jag tycker jag absolut att Henock är given om man är hel det är ingen saken och jag, jag är ganska säker på att det är Kennedy som är mm. hans anfallskompis. Eh, Så den enda ändringen är väl egentligen då att Chieson inte spelar och att Majstorovic går in istället på mittbackspositionen. Mm. Jag tycker i inte att Kwaeson har varit så himla bra heller i säsongsupptakten så att det gör inte så jättemycket om man petar Kwaeson om match faktiskt. Jag tycker han var, vissa stunder mot syriansk, jag tycker ja. han var magisk. Tyvärr var de stunderna oftast när han söktes ut mot kanten, mm. vilket ju talar emot att han ska vara central liksom. Men annars så han gjorde väl vissa bra grejer i mitten också såklart, men Ja, men tillbaka vid det där med konkurrensen nästan. Ja, precis. Det är tufft alltså. Vad vill du ha för elva då? Eller vad tror du på för elva? Jag tror att det blir samma elva som du säger. Det tror jag. Det är tyvärr inte heller den elvan som jag vill se. Vilken ändring vill du ha? Jag vill ha samma backlinje som har startat de senaste matcherna. Jag vill ha sälso och Moro på i mitt fältet jag vill ha Nabil till höger för att han har en sjukt bra inläggsfot och dessutom så har han inte utnyttjat. Han är högerfotad men spelar på vänsterkanten, vilket betyder att han ska han ska han bör gå in i banan och leta avslut, men det har vi inte sett. Han har inte utnyttjat det. Istället så kan han lika gärna spela till höger, och göra sin gubbo och slå ett inlägg och i sådana fall så ska vi givetvis ha Martin Motomba till vänster. Mm. Alla dagar i veckan. Framförallt mot en ung och lite halv eh, icke ihopspelad backlinje i Malmö vilket det ser ut som att de kommer ställa upp med. Mm. Och sen Kennedy och eh, Henok på topp. Det är exakt den elva som jag vill ha också mm. det, är, det är roligt att vi är överens Vi är inte, ja. vi är inte alltid är, överens Men det känns precis ja, som faktiskt. den elva Vi skulle starta med Jag tror att med den elva så vinner vi matchen Ja, ja vi kanske avslutar med den elvan då nu, nu ropar Vår producent Martin här Martin som också heter Martin Att Martin Motumba inte är i form Det vet jag inte jag riktigt vad han pratar om ja, Alltså det är jag, det, jag håller Martin är i fysisk form om man säger så alltså, han är du, han du Martin är... Wiklin eller Martin Motomba? Ja, ah, ah, båda <laughs> Fysiskt konditionsmässigt så mm. har nog Varken Martin Wiklin eller Martin Motomba varit i hyperform Nej. Men däremot så, som vi pratade om tidigare Så är Martin Motomba en spelare som Han får gärna, miss, för i min ögon får han gärna misslyckas Med sina dragningar nio gånger av tio Så länge han lyckas med den tionde För då mm. är det Nästan varje gång målchans Och han Nu har jag inte siffror på det Det borde jag nästan ha tagit med mig Men jag tror att förra för, förra året Så vann han AIK-sistliga mm. Och jag är ganska... Förra för året gjorde han ganska få poäng ja. framme. Jag framme, Mycket mycket mindre än vad det brukar vara Han gick ut och snackade lite också Efter säsongen att han var sämre för han mindre poäng och... Ja men han ja, Vad han säger i media I och för sig <laughs> Kan vi ta ett par gånger också Han sa ju han sa väl i någon intervju här senast att han är med i truppen i år för att han är en rolig kille. Mm, och det, det sa han ju nu igen. Han sa ju det inför ja. säsongen, eller efter förra säsongen och nu sa han det igen också att han, han får vara med för att han är en skön snubbe. Ja, och att Adam, Adam gillar honom som person. Ja. Men äh, jag tycker att det är lite... Pråket är, är lite konstigt att gå ut och snacka. Med. Han är ju en skön snubbe men ja, det, det är en konstig det. grej att säga. Ja, men det... Jag det, tror att det... Ja. Alla på Kalberg och tränarstaben och media och motståndare och vi supportrar vet exakt hur mycket allvar vi ska ta de orden på. Det har man lärt sig med honom att det det finns men, en anledning till att han har den ramsan han har kan man säga. Ja. Så att det, <laughs> men men det, jag, jag tycker visst så, så är det inte Martin Mutumba i hundra procentig fysisk form men jag tycker att spelmässigt så är, har han visat när han har kommit in att han är i form och kan starta och spela 60 minuter i så fall Ja så alltså, låt han spela så länge han orkar Säger ja. jag för att det är Det är ju offensivt i knackar Och är det mm. någon som kan låsa upp sådana grejer Och framförallt är det någon som inte tänker så mycket När han spelar Utan, utan bara vill göra Sin grej och, mm. och, och sådär Så är det ju så är det ju han Och, och är det någon som Kan låsa upp sådana här knutar Som kanske sätter sig i folks huvuden Så är det, så är det också precis han Så att det, jag tror att det, det kan vara ett bra drag att ställa honom på banan. Framförallt mm. mot en ytterbackar i Malmö som kanske inte är 100 Ja. Men det, jag vet inte om jag har nämnt det tidigare men jag tycker ju att Martin Motomba påminner så extremt mycket om en gammal favoritspelare till mig som också hade långt hår och så spelade på vänsterkanten som heter Mats Rubart. Mm, lite jag mindre varningar bara. <laughs> ja, Jo, visst, de är lite mindre vanad, Men de båda är ju väldigt Orationella spelare som gärna dribblar, Dra sin gubbe och, och som också Kanske bara kan spela 60 minuter Och sen som också blir lite tjurig Och som kanske ja, och, ligger mycket och, det, och alltså, beter går sig Går sin då. egen väg och ja, kör och, sitt eget race och Det finns ju en anledning till att Båda är publikfavoriter mm. Och jag tror att när Martin väl Lägger ner så kommer han också vara En publikfavorit som lever kvar länge För liksom. mm. det han har gjort säga vad man vill om honom som person och, och sådär, men han har bidragit med och bidrar fortfarande med, med sjukt mycket, både sportsligt och, mm. och runt omkring, det är ju en profil en sån profil man vill ha i laget liksom. mm. och som jag kan tänka mig bidrar sjukt mycket till stämningen i omklädningsrummet. Ja, det är jag övertygad om. Det bekräftade ju Henock också. Att, ja. eh, fast ibland att man till och med måste stänga av honom när det liksom blir för mycket. Ja, ja, ja. Men, det... men, men eh, apropå, det är väl kanske ett annat avsnitt men Motombas kontrakt håller ju på att ta slut. Det, det går, väl i, ja. går väl ut i sommar. Gör inte? Det? Ja, exakt. Och det låg ju lite i det. Jag diskuterade med en god vän på och sociala medier, Twitter då klart <laughs> där vi hänger ofta eh, Nej men där diskuterade vi Och det kan ju, det kanske ligger någonting i det Nu vet jag inte om du har spelat eh, Championship manager eller det football manager de. just, eller det, de just det, just det eh, Men där, där är det ju ofta Och det är ju, har jag ju hört är väldigt likt eh, Hur det funkar mm. ofta när man, när man tar AIK till Champions League-final det? Ah, det Ja, exakt ja. <laughs> Du har inte spelat de senare versionerna Har jag hört eh, Men eh, um, att det kan ligga sån här, om du lånar en spelare och vill köpa loss honom när lånavtalet går ut så kan det ligga någon, om han startar 80% av matcherna så kommer mm. summan vara 10 miljoner mer mm. att det kan ligga någon sån grej bakom det också att AIK, AIK och Martin har något muntligt att vi vill gärna köpa loss dig men om du startar 10 matcher på vår vårsäsongen så kommer du vara 7 miljoner dyrare för oss och, mm. Därför så kommer vi inte låta dig starta Det kan kanske ligga jag vet, vet inte vet hur långt det... kontrakt har med Videoton då? Ingen aning Men äh, ja, jag vet inte Men jag tycker att det Ser man våra yttermittfältare har gjort hittills Så ser man att äh, på en kant händer det Mer än den andra mm. Och äh, vi har bra kantspelare På bänken äh, Vi har både, eller vi har tre stycken Eller inte på bänken helt och hållet Men vi har Viktor Lundberg, Martin Motomba och Robin Quaison som alla tre kan spela Och Lala Och Lala Welle precis mm. Som också har blivit ganska förpassad till mm, det... Både läktare och Bengt det... Lala känns ju som en spelare man absolut inte satsar på Och troligtvis inte kommer satsa på längre heller Han var ju uttalad Ytterback inför säsongen Och det var han ju säkert i 2-3 veckor Ja Och nu, nu har han, han ju ingenting Nej ursäkt spelar han med. Ja, och han gjorde ett har, snyggt mål. Jag kan inte tänka mig att vi kommer att se honom spela för AEKs adlag. Mer om inte vi drabbas av några riktigt reella skador eller några andra problem. Annars tror inte jag, jag tror att vi har sett honom för sista gången i, i A-truppen faktiskt. Möjligt, möjligt. Det är, äh, Ja, jag vet inte men det... Äh, ja, Vi får, äh, vi får fråga... Äh, vi får fråga vår nästa gäst kanske Jag ska Vi ska inte det, avslöja det, för se. mycket Nej, men, det är, men det är definitivt en fråga att ta upp Med vår nästa gäst och det, det kan vi, säga att vi är väldigt nära Att få bekräftat att vi har en Superintressant gäst Som kan lära oss allihopa En hel del nya grejer om fotboll Och, hur... och fotbollmanager, och fotbollmanager. För den Precis Det är superintressant ja Det kan bli, det kan bli riktigt bra mm. Superspännande ja. ska, vi, ska, vi, ska vi tacka för idag eller? Ja, vi rundar väl av där tycker jag mm. och eh, ni vet att ni kan följa oss på Twitter, Radio Råsunda, eh, även Facebook, Radio Råsunda eh, och sen så givetvis via producenten.se där vi har eh, länk till Radio Råsunda också. Ja, radiorasunda.producenten.se. Precis och du kan den där. Mm. Ja, Exakt. det är snyggt, det är snyggt och där lär ni ju även eh, se och höra när vi väl spikar den här gästen yes, inför nästa veckas program Det kommer vi definitivt att sprida yes. Sen behöver vi också nämna lite om vår samarbetspartner The Black Shop Såklart, såklart, in där och uh, man kan fortfarande haka på prenumerationerna. va? Ja det kan man göra men jag, jag tror att det är slut om man vill att vilja tror att det sitter jättebra på mig faktiskt Ja det misstänkte jag, ja. det hur, misstänkte hur, sitter jag. Det, hur sitter det in på dig då Kristoffer? Super! <laughs> Super sitter den, såklart Aha, eh, men, eh, ja, men följ oss där och följ Blackshop In och prenumerera på Tischer eh, Följ oss på alla sociala medier Så ser ni när nästa program kommer Och så ser vi till och vinner idag Mot Malmö du, En sak till vill jag bara säga Jag ställde en fråga idag på Facebook Till våra lyssnare om var de sitter någonstans På Nya Arenan mm. Det var en förkrossande majoritet av dem som har svarat Jag tror det är säkert 15 stycken som har svarat Det var väl 13 som står på norra Såklart Så att vår publik är um, Av de som följer oss på Facebook Är de främst från uh, Norra Stå Precis som mig då Precis som Kristoffer De ja. identifierar sig med dig Grymt Skitbra grymt, grymt, grymt. Tack så mycket för idag Ja, men vi hörs Ha det bra Hej hej